Egunon guzioi, e, irailak hogeita bat ditu gaurko honetan, ostirala da, eta une honetan emezortzi graduko temperatura daukagu berriozaren zerua oskarbi, baina lainoren batekin edo besterekin, eta egunean zehar hogeita zazpi graduko temperaturara irits gaitezke. ndaki zuen ez berrio sari irratiaren sintonian zaudete FM-ko 100.8an edo internete zeeguzkiplaza.net hau berri albistegia da eta beti bezala nafarroako albistei erreparatuz hasiera emanen diogu gaurko boletinari Jose Iribasek ez du baztertu aurten bertan murrizketa gehiago egitea. Nafarroako hezkuntzan murrizketa gehiago egitea esan bezala ez du baztertu Jose Iribas hezkuntza ez, kontselariak. Zenbakirik eta daturik apena seman zuen parlamentuan naiz zorretarako zuen agerraldia. Erabaki irmorik ez dago oraindik dik erantzun zuen parlamentari talde galderak egin egintzizkiotenean. Kontselariak azaldu zuen arian-arian joateko direla gastuak egolkitzen dirusarrerak kontuan izan da. Yeah. <laughs> Mosketak izan daitezkela argi iradokidu nola nahi ere gaur-gaurkoz ez da posible jakitea zenbateko eragina izanen duten dirusail guztiek eta ezkuntza departamentuaren aurre kontuek erabiliko ez ditugun dirushaili buruz ez dugu hartu behinbetiko behin, behin erabakirik hoiesek izan ziren Jose Iribasen hitzak. Ez tabai da izan zuten Iribasek eta oposizioko taldeek argibideak eskatu zizkioten konselariari zehazteko zerta egin ditzakeen murrizketak hark uko egin zion datuak emateari are alarma sortzea egozi ziren oposioko alder diei hiribasek nabar mendu zuen normala izan dela ikasturte hasiera irakasle gutxiago badaude ere, aurten az baino da berogeita hamar gutxiago. Hala esan zuen kontsellariak kontua da eroritako zuhaitz batek hotsin gehiago ateratzen duela azten ari den baso batek baino. Horixei izan zen bere mezu kriptikoa, ordezkapenak eta egin dituztela asaldu azaldu zuen naiz gobernuak agindu bateman postu gehienak ez ordezkatzeko. Salbuespenak ari dira egiten ikastetxeetan hiri baseen esanetan. Eta ezkuntza eta Nafarroako gobernuari dagokionez, e, oraindik badaude albiste gehiago, bertsolaritza eskolan programari eutsiko diote, Gobernuak 1130 diru gutxiago jarri harren, Joan deneko urteetan Nafarroan dereduko ikastetxeetan ematen duten bertsolaritza eskola, eskolan izeneko programari eutsi eginen diote azkenean. Uda aurretik gobernuak bertsozale elkarteari jakinarazi zion, etzuela asmorik plana Eusteko, naiz eta akordioa sinatua zuen. Irailean ordea atzera egin zuen eskuntza departamentuak eta eutsi eginen dio planari mozketak eginda hala ere. Nafarroako bertsozale elkarteak e, baiestatu du izanen dela programa baina gobernuak euneko hogeita mar gutxitu duela diru ekarpena. Bertsozale elkarteak jarri beharko du diru gehiago horren bestez. Jose Iribas kontseliariak agerraldia egin zuen parlamentuan plan planori kentzeko asmoa dela eta ukatu egin zuen ekainean plan horikkentzeko agindu zuenik urteak diru ditu programa horrek lan ona egiten dute eta aurregatik eutsiko zaio hoiesek izan ziren hiri baseen hitzak areago azaldu zuen aurrekoetan baino ikastetxe gehiagotan emanen dutela bertsolaritza eskolan bertsale elkarteak argitu zuen eskola gehiagotan emanen dutela bai baina ordu gutxiagoan hogeita hamar ordu ez hamabost izanen dituzte. eta 11 pertsona nagusik, Nafarroako hainbat e, pertsona nagusik, e, ba, manifestu bat plazaratu zuten Matxina da sozialera deituz Zer herran eta zer erakutsi badute berrogei tamar urtetik gorako belaunaldiko gizon eta emakumeek horregatik belaunaldi horretako seieundik gora pertsonak inauska izaneko taldea osatu eta manifestua plazaratu duten afarroan egungo egoerari, egungo gizarte larrialdiari aldiari aurre egiteko bidean urratxak egin alizateko. Jendaurrean egin zuten atzo aurkezpena eta zera esan zuten ez daetikoa ez da onargarria ere pertsonak sakrifikatzea ekonomia salbatzeko sistemarentzako alternatibaak badira eta badira krisi egoeratzean usteko bes, bestelako moduak hori azpimartu zuen patxi urrutiak sinatzaileen izenean. Lan horretan gizarte osoak parte hartu behar duela argi dute I taldeko kideek eta ondorioz gizarte osoari egin diote matxina da sozialerako deia krisiaren ondorioen aurkako borrokan gazteak bereziki protagonista direlan nabarmendu zuen urrutiak baina berogeitamar urtetik gora gizon eta emakumeek haiien esperientzia gazte hoesku ja dezaketela gaineratu zuen. etenik gabeko borroka egiteko ardura hartu behar dugu hergitar guziok nabarmendu zuten sormena eta irudimena baliatuz borroka bateratu da manifestuaren sinatzaileen helburua. Berri ozarrera urbilduko gara hurbileko albisteak hurbileko aktualitatea daukagu aipatzeko eta aktualitateak berriro ere Eskuntza Departamentura eramaten gaitu izan ere dozenaka guraso zeinikaslek autobus zerbitzuaren BR eskatu zuten atzo Eskuntza Departamentuaren aurrean. De ereduko duko mendialdea bi ikastetxeko guraso zein gaztelani gaztelaniazko mendialdea bat zentroko guraso talde batek lagunduta, bat egin zuten atzo departamentuaren aitzen egindako elkarretaratzean Nafarroako gobernuak eskolaraioateko autobusak berriro jarditzen eskatu zuten Iurehun bat lagun izan ziren atzo Nafarroako Gobernuaren departamentuaren aurrean bildu zirennak mendialdea bi ikastetxeko bigarren greba egunean Berriozar irratiak mendialdea guraso, esko, e, guraso elkarteko saki horti gosarekin hitz egin zuen atzoko mobilizazioaren eta grebaren Inguruan entzun dezagun. Bueno, mira, <totipa> iko halera, <totipa> dioseputa, Orduan, horren aurrean, eh, eskola departamentuetik zi gutu serio bat eta orduan protestadari gara, ya aula dibarren naguna, diban Eh, grebaz, eguna egunagut, eta ezak iztengo batu balorazio egin daiteken? Ba, gaurko batuak ezakit, baina atzokoa atso, ikaragarria izalzen. Eguneko hirrogi tamar, egin genuen grebaz, bera ezak izago batu onak, zuma izan onak. Eta gaurkoak, ba, iaxan oren bit ezak zugu eskolara behitu, baina, bueno, Hemen dizan da, jende tila dagoela, mm -hmm. aurre eta uste dugu asko, ikain arrakastatua izan dagoela? Aki edo batean, mendialdeak diko gurasoak partea bakarrik ari zen, eta euskalazko gurasoak euskalazko ereduaren gurasoak, baina, badiru di, pizkanaka pizkanaka ari direla ere, e, mendialdea bateko gurasoak ere parte hartzen. Hori, importantea bat di, ereduak di kaspetxeak batera, eritzea Bai, e, da gai ben ez zor Gauza da, eh bueno, guk nairenen baina parte hartzea ez dut guztiago dutela. Eziela batzuk e hurbildu direla baina oso oso gutxi. Bai, konze ba, bueno, zuzen aritzea horrela, bueno, indar gehiagon sambo dutela eskuntza departamentoren aurrean. Eta 12-etako otserari duzu ez jardutuko dutian bondoarekin, eh En propaik, bueno, eh, gaur greba, bihar berriz ere greba eta ratzaldean asamblea da. Ostira leo ditenditugu asamblea da eta adotan eragazitzen da bueno, us, urrengo mobilizazioa. Baur, bihar arte, bueno, ez dugu zer hakeingo, baina eh, borrokan jarraitzeko asmoa, bai, hori bai. Baina ezkizak, egin eusker. ez urrengatik. Bueno, barkamena eskatu behar dizuegu grabazioaren kalitate txarria dela eta, baina testigantza garrri zitsua delakoan e, jartzea erabaki dugu, bada saki hortigozak esan bezala da hirugarren greba eguna dute, gurasoek eta hala e, ere, mendialdea bi eskolako gurasoetan neska mutilekin batera, mendialdea bat ikastetxeko guraso talde batere zen bertara. Hoien artean zeuden Pilar Moreno eta Arantxa Rios berriozarko udaleko PSNeko zinegotziak, haiekin solasteko aukera ere izan genuen eta oraintxe entzunen ditugu. La Hemos venido para reivindicar que nos coman otra vez el pues, la gratuito, uh -huh. porque creemos que, por lo menos hasta que no se quite la vía, no es un camino seguro, por lo tanto pues, eh, no entendemos porque solamente se haya argumentado el tema de la crisis. Uh -huh. Porque yo cre creemos que prevalece el tema de la seguridad de los niños a que nos quiten eh, solamente por un tema económico, sí. porque no es justo. Uh -huh. Lo que dice el departamento es que, bueno, que no hay una distancia de 3 kilómetros, pero bueno, eso, lo que vosotros reclamáis es que eso no, no es real, ¿no? Claro. La, que la distancia no, no determina. la no distancia de no la ha habido desde los años 70, llevamos teniendo autobuses desde los años 70, pero tenemos una carretera general, tenemos una vía del tren, tenemos, está en la falda del monte, no es un ámbito urbano porque los niños van seguros, entonces nuestros hijos por ahí no van a ir seguros nunca. Uh -huh. eh, cada vez hay más gente que se está sumando ¿Sumano? a estas sí, movilizaciones, parece que, no sé, una bola de nieve, ¿no? va ¿preveis que, que esto vaya adelante las próximas semanas también o va, va a haber más movilizaciones? Eh, yo entiendo que por lo menos hasta que no hay soluciones deberíamos estar movilizándonos todos, porque es un problema de todos y si no vamos a tener que seguir andando y nos mm. quedan muchos años para estar llevando a los críos hay que educar, por mm. eso dice que queremos creemos que por lo menos hasta que se quite la vía debería estar garantizado. Mm. En ese sentido... Eh, bueno, aunque al principio pudiera haber alguna división, es importante también que entre los dos centros estéis es. eh, peleando juntos, ¿no? Eso es de, sí. Sí. Sí. de los niños de uh -huh. Castellano, que esperas el centro, uh -huh. dependiendo de él, apuntos. pues muchas la gente. Horixe beraz, atzoko agerrealdian, atzoko, atzoko elkarretaratzean izan genituen soinuak eta iritziak, esan bezala gaur irugarren greba eguna daukate mendialdea bi eskolakon eskamutilek, eta arratxaldean gurasoen batzarra eginen dute, arratxaleko seietan kulturgunean izanen da hori, eta batzarra edo bilera horretan erabakiko da datorren astean ze mobilizazio burutuko diren, edo zeintzuk izanen diren hartu beharreko. Erabakiak hori esan bezala gaur agerratxaldean izanen da Baina baditugu kontu gehiago Iraiaren hogeita bian beraz biar bertan larun batarekin Euskararen aldeko agerraldia eginen da hemen berriozarren, Berriozarko alde zarriko zorrokatik Euskal Herria plazara Euskararen aldeko erreomerian joanen dira Biztan lehak Euskararen aldeko agerri irudiak grabatu ondorengo bideoa Urriaren hasieran eskainiko dute, urriaren hasieran estrenatuko dute Euskararen astearen baitan, Ezki, ekimenaren antolaketan berriozarren Euskararen alde, diarduten taldek eh, antolatu dute bideoan ezkabatik behiti, urek egiten duten bidea, berriozarko historian Euskarak izan duen bilakaerarekin alderatuko da Gainera biharko eginen duten Euskararen aldeko agerrealdia Bidioaren azken esketsa edo azken estena izanen da uren eta euskararen artean aipatutako harremana dela eta, baso hartuta euskararen alde topa eginen dute Euskal Herria plazan eta horregatik antolatzaileek Berriozarko Talde Herrikoi orori, irailaren 22an bihar larun batarekin goizeko 11etan Lantzeluze parkean edalontzibana hartuta joateko deia egin dute, gero Euskal Herria plazan euskararen alde topa egiten amaitzeko. Ekimen gehiago dago, datozen egunetarako, Euskararekin zer ikusian dutenak, larunblai ekimenazari gara orain gonetan, urrian hasiko diren joko lantegi hauek Euskararen erabilera sustatzeko haurtalde egon korreak sortu nahi dituzte. Bide batez, txikiek asteburuan bikain pasatzeko aukera izanen dute. Euskaraz nahikotasunez mintzatzeko gaitasuna duten aurrek parte hartual izanen dute, lehen ezkuntzako irugarrien edo laugarrien mailan ikasten badute. Argibid gehiago eta izen ematea irailaren e, gaur duzu beraz azken eguna, irailaren hogeita batera bitartean esan behar nuen, gaur azken eguna, eguerdiko ordu biak arte udalaren euskara zerbitzuan bertan edo beste bi modurare kontaktatu dezakezue aiekin, bederatzi lauzortzi iru zero zero iru bost bederatzi telefono zenbakian, edota euskara abildua berriozar puntu es elbide elektronikoan, bederatzi lauzortzi iru zero zero iru bost bederatzi edota euskara abildua berriozar.es Eta zabalik da berriozarko bertxo eskolan izena emateko EPEA. Eskola honetan ikasturte berri bati hasiera emanen diote eta bertoko antolatzailek EPEA zabaldu dute nahi duen orok izena eman dezan. Urrian hasiko da bosgarrien urtez hau gazteei zeinelduei zuzendua. Bertan bertsolaritzaren teknikak irakatziko dituzte eta kultura adierazpide nabarmen honen bidez hauzko gaitasuna landuko dute. Azken urteetan leku askotan zabaltzen ari dira bertxo eskolak, eta bertso haritzaren eta egungo arrakastaren oinarri dira. Ilaren hogeita sortzira bitartean aukera izanen duzue eh, berriozarko bertsoeskolan izena emateko, ondoko telefono zenbakietara deitu. alde batetik, Nafarroako bertso Zale elkartearena, bederatzi lau sortzi, bat lau iru zazpi lau zazpi, eta bestetik berriozarko euskara zerbitzuarena, bederatzi lau sortzi, iru zero zero iru bost bederatzi. Repikatuko ditugu Nafarroako bertso Zale elkartearena bederatzi lau sortzi, bat Lau hiru zazpi lau zazpi eta bestetik esan dugun bezala berriozarko euskara zerbitzuarena bederatzi lau sortzi 1ru 1ru bost bederatzi. Gure albistegiarekin amaitzeko, gogoraraziko dizuegun, berriozarko jaien argazki lehiak eta abian dela eta gaur duzuela azken eguna zuen lanak aurkezteko. E, aurretik esan dugun bezala, gai bakarra izanen da berriozarko jaiak, iragan abuztuan izan ziren jaiak eta lan originalak eta argitaragabeak izanen dira, E, aurkeztuko direnak argazki eta honetan nornaik parte hartu dezake mugarik gabe baina hori bai pertsona bakoitzak lau argazki aurkeztua izanen ditu gehien Esan bezala gaur duzue azken eguna argazki horieka aurkezteko berriozarko udalaren auzo bulegoan hewarddiko ordu biak arte. Berri euroko berriogeita sari nagusi bat izanen da eta baita hirurogei euroko lau Saritutako argazkiak berriozarko udalarenak izanen dira eta honek erakusketa bat antolatuko du urriaren zorzitik ha amahirura bitartean argazki guztiak iku Gai izanen dealer, direlarik erakusketa katuta gero egileek jasohal izanen dituzte saritu gabeko argazki guztiak. Tiraba hae izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago dato zen orduetan herrio sarireatiaren Sintonian FMko1 punt edota e, ordu Interneten eguzkiplaza.neten